2004ko ekaina. Aberen bigarren mailako azterketa. Bigarren maila. Entzumena. Lehen entzungaia. Ondoren lehenengo testua entzungo duzu. Joselandak eguraldiaren iragarpena egingo du 4 egunetarako. Entzungaia behin entzungo duzu. Entzutendu duzun bitartean aukeratu erantzun zuzena. Orain Galderak irakurtzeko bi minutu dituzu. Irakurri galderak. Enzun testua. Oselanda, kaixo, kaixo, bai, bueno, gaurko egunatzen ez denonola gustizarra eman baina momentu zeintzat eta kostaldea bin zero itsita eta grisia ososo ilun shamarra ikusten da. Temperatura gestira ola berezikiotzak nahiko atseginak baina hori bai, mentzat e... ez da guraldiona. Eh onona hori espero ere baina eh tenple obea, obea bai atxo baino izango menduke. Egunia, zehar, eta baita ere txukunago ere bai Arratsaldean Arratsalderako ba pixka bat garbitze aldera ingo du era bat lainua kendu ezinean hori bai baino ala ere euskiera nagusituko da eta hemendik e, aurrerako orduak ba sobeaguak soma tebe ditugu mm -hmm. bai aitzakaldi chamar e, oraindik ere itsosaldeko e, ikitua dut horregatikan Laino, abekendu zinean, baino ala eta urtiz ere ingo du Obekuntza hori bai, bai Ego ez dirako izango da? Bai, bai, bai, bai, gero obea bai Eberki eh, e, ba, e hori beraz gaur hostego, nada bihar hosti irala, nolako duzu? Ba, bihar ere hondo Agian de temperatura aldetikan oraindik ere hobeto, bat gora ingo dute, gora antzingo dute de xente Bihar ego puntu izango dago izpartean da Horrekin ma, eh, hori gora hori Eta, gero E, bestaldik, ba, eguardi bitartean mitzatneko, etxukunda da otorrean gula Laino gutxi ikin, arratzaldean bai, e, aurrena orgoiko deimeak az azalduko direteke, oienkilo ditzen edo horrelata, ilontzerako bat abatu xamarra eta ekaitzarizko txiki bat ere jarriko litzake biar e, egunabukatzerako baino uh -huh. ez da, ez du horrekin amburruen digi jarriko, eta oso bakan egizango dira uh -huh. Eberki, larun baterako, josea? Larrun batean, e, behortxe ba horna mendua dator baina, ematen du goizpartean behort ba non dela eta ratzaldean etorreko leitzake, hor frente, behortxe marro dator eta horre bai eburia du, eburia desiente bota bota ezake, kaitzi eta guzti tartean nahola, euraldi naztua harriko da, hori, nik uste dut gehien bat, behar gabaz izango dela horren eragina e, larum batean ere bai, igande goiza ere, ba pixka bat harrapatuko luke eta ea Ba, igandean, e, e, ordukazala, ba, ordukuntzatxo bat, eza, gauzatzen den, ez, ez da gineko la, nekoa larri biliko da. Uh -huh. Bai. Ederki, ba, eta igandean? Hori ezaten hon, ba... E, Ordukuntza orduan, ez da, esan duzu, bai? E, ba, e, goizpartean, eragina, uh -huh. eta oh, bai, goizpartean, horren digeldituko da, zafronte horren eragina, eta motjaran txian, baino gero izko bat jasotze aldere ingote dut, bai. Ederki, ba. Ozan duan, eh? Ba, ezkerrik asko da bierakta, eh? Bai, agur. Amaitu da entzun gaia aukeratu ditu zunieran idatzi beheko laukietan. Bigarren entzungaia. Ondoren, bigarren testua entzungo duzu. San Valentin eguna dela eta, San Valentin egunaren jatorriaz, arituko dira irratsaio batean. Entzungaia behin entzungo duzu. Entzuten duzun bitartean, aukeratu erantzun zuzena. Orain galderak irakurtzeko biminutu dituzu. Irakurri galderak. Entzun testua Gaur garbi dago dena maitasunez. Egingo dugulat, historiak zabaldu ere maitasunez, edo maitasun naz, edo aritzeko ez da, jozutxoka. Zedopatu zu historian, e, maitasun historiak ez, ere? Bai, beti daude maitasun historiak asko, eta desamorioen historiak ere bai. Alare, maitasun ofizialaren egunaren bila antzara horrein gonetan. Bai, hain zen ere hori ikusten da ere bai, Biltzen direla edo bat egiten dutela haintzinako tradizioek eta gero kristautasunak eta gero horren ondorio sortu diren zera oiturak ez Esate baterako San Valentín edo Valentin deunaren jatorria esautzeko edo ikusteko kontutan izan beharko dugu zera erroman egiten zituzten datauetan otzai aldean egiten zituzten jaiak luper kalak, batzuek lortzen lotzen dituzte jai hoiek e, zera ilautzirekin baina bueno egiten zutena zen beste gauza batzuen artean egiten zuten loteria beresi bat sausketatzen zituzten neskak e, sartzen zituzten nesken izenak kutsa batean eta mutiko ekartzen zituzten izen oiek, eta e, izen oien arabera, zeukaten neska bat edo beste bat urtiosorako, beraien gozamenarako. Noski gero kristautasuna etorri zen, eta aita zaindu batek e, debekatu zitun jai oiek, luperkalia... Bueno, batean bai, zeren hor, bueno, nik uste dute, ja errespetu eta nolabaiteko ordonamendua jarri zu martxan. E, gelazio aita zaindua, kain zuzen ere, e, ja El bosgarren mendearen bukaeran zera, debekatu zitun luperkalia hoiek, eta esan zun obezela sosketatzea zaintuak, eta gero zaintu hoien arabera e, bueno, jarraitzea beraien e, ohitura onak eta horrela eta proeztu zun, beste kontu bat egun hoietan hil egin zutela, baina bimendelenago, bi San Valentín, Valentin zen, zera e, apespiku bat, e, hor Italia aldean zebilena, ero Roma, Italia, it, it, Italia zitzegitea ez da gondo historikoki, baina er Roma... Baina bukukatzeko. Bai, bai. Peninsula, Italiarrean horretan, zebilen e, Valentín eta horrek arasoak izan zitu, no, bertako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 atxilotu, e, zigortu eta gero beren burua mostuzion Valentini. Eta, haudelata dela eta bueno, zainu egin zuten, eta egun horretan e, hil zutelako Otzaiak amalauan, maite minduen defendatzailea edo maite minduen santua, orduzgerostik, ordezkatu zuten, zera elizkatolikoek, luperkalia oiek, zera Valentin egunarekin, maite minduen egunarekin. Eta gerrotorri ziren beste ohitura batzuk, esatako zuek aipatu zue, eskutitzenak, edo e, postatxartelenak, eta bar. Amaitu da entzun gaia. Aukeratu dituzun erantzunak, idatzi beheko laukietan. Amaitu da entzumenaren zatia. Orain irakurmenaren eta idazmenaren zatia egiteko instrukzioak irakurriko ditu arduradunak.